було наслідком його творчого безсилля, також результатом тривалого переродження його аристократичних здібностей. Так настала криза, на яку і слід було очікувати. А дальше поставилась до Фердинанда з великою ніжністю, всіяко його підбадьорювала, переконуючи в тому, що це лише тимчасове нездуження. Але він вже абсолютно нічого не робив, а він став дуже похмурим. Тоді Адель придумала нову комбінацію. Він буде малювати ескіз олівцем. А вона? Вона буде переносити їх по клітинках на полотно і буде писати фарбами за його вказівкою. Так і повелось. Фердинанд тепер зовсім не торкався картин, які підписував своїм ім'ям. Адель одна виконувала всю роботу. Він же із задоволенням обирав лише сюжет. І робив олівцем іноді незакінчені і неправильні тюди, які вона потайки виправляла. Картини вони продавали переважно за кордон. Уславлений у Франції Сурдіс був відомий також і в інших країнах. Замовлення сипались звідусіль. У деяких країнах любителі мистецтва не були надто вимогливими. Достатньо було запакувати і відправити картину щоб справно і без ніяких турбот отримати за них гроші. Згодом Сордіси майже повністю перейшли до цієї зручної комерції, тому що у Франції збут картин ставав для них скрутнішим. Зрідка Фердинанд посилав якусь із картин до салону, і критики зустрічали його твори звичними вихваляннями. Адже він був визнаним класиком – і щодо його творчості, уже й не сперечались. Він міг виставляти посередні речі, і ніхто цього не помічав. Ні публіка, ні критики. Для переважної більшості художник залишався тим самим. Він тільки постарів і повинен був поступитися місцем молодшим і жвавішим талантам. Але покупці уже не рвались до його картин. Сордіса, як і раніше, зарахували до найвидатніших майстрів сучасності. Проте його картини уже не знаходили збут у Франції. Вони продавались лише за кордоном. Все ж таки того року одне із полотен Фердинанда Сордіса мало в салоні значний успіх. Воно було ніби під пару його першій картині прогулянка. У великій похмурій кімнаті зі стінами вибіленим вапном займались школярі. Вони дивились на літаючих мух, тишком-нишком посміювались над своїм жалюгідним репетитором. А репетитор цього не помічав, він був заглиблений у читання книги. Картина називалася «Клас». Усім вона здалася чудовою. Критики порівнювали перший твір художника з останнім, написаним через 30 років. Та розбивала весь шлях, пройдений сурдісом від майстерності в прогулянці, та зрілу майстерність класу. Майже всі критики примудрились побачити в цій новій картині незвичайну тонкість письма. Досконалу форму, яка ніколи не була би перевершена. Але більшість художників не поділяли цієї думки, особливо шаленів Ренкен. Він був уже старим, йому було 75, а він, як і раніше, вболівав за правду. Що тут говорити, крича він, я люблю Фердинанда як сина. Але це безумство, віддавати перевагу його нинішнім творам, а не творам його юності. Та немає в них ніякого полум'я, ні соковитості, ні будь-якої індивідуальності художника. Так, красиво, витончено. Тут не посперечається, але треба остаточно втратити здоровий глузд, що захоплюватись банальною формою Та тут змішалися всі стилі Це якесь розбещення стилів Ні, я більше не впізнаю свого Фердинанда Це не він Проте він не домовляв Він знав, у чому річ У цій картині він бачив руку жінки І в ньому відбивалася глуха злість Яку він завжди плекав до жінок Ні, це не він це не він. Зазвичай, у липні Ренкен задумав поїхати в Меркер. З моменту останньої виставки в салоні він відчував непереборне бажання подивитися ще раз на подружжя. Він шукав нагоди перевірити свої висновки та твердження щодо їхньої творчості. Він пройшов до сордісів у розпал денної спеки. У їхньому саду була приємна тіниста прохолода. Служниця сказала відвідувачеві, що пані знаходиться в майстерні. Ренкен відчинив двері і побачив Адель. Вона писала стоячи з тією байдужістю, яку він уже відзначив, коли застав її за роботою вперше, багато років тому. Тепер вона ні від кого не ховалась. Коли Адель помітила Ренкена, у неї вирвався радісний вигук, І вона хотіла відкинути палітру, але Ренкен... Зупинив її. «Я піду, якщо ти будеш турбуватися через мене». «Хіба я тобі не друг?» «Працюй, працюй». Вона не змусила себе просити, бо добре знала ціну часу. «Ну гаразд, якщо ви мені дозволите, я продовжу роботу». Так виходить, що для відпочинку не залишається часу. Незважаючи ні на вік, ні на огрядність, Адель, як і раніше, працювала старанно і спритно, з дуже вражаючою і професійною майстерністю. Ренкен спостерігав за нею деякий час, потім запитав. «А де Фердинанд? Він кудись пішов?» «Ні, він тут», – і показала пензлем у інший куток майстерні. А Фердинанд і справді був там. Він лежав у напівдрімоті, розтягнувшись на дивані. Голос Ренкена розбудив його, але він не усвідомлював, хто це прийшов. Такий він був слабкий, так повільно працював його мозок. «А, це ви? Який сюрприз!» – сказав він і з усилем підвівся. І спокійно потис руку Ренкену. Напередодні дружина застукала його з дівчиськом, яке приходило мити посуд. Він був надзвичайно пригнічений. Обличчя його виражало розгубленість і покірність. Ренкен бачив, який він розгублений і пригнічений. Йому навіть стало жаль цю нещасну людину. Йому захотілося розпалити в ньому колишнє полум'я. І він заговорив про успіх класу на останній виставці. «А ви, молодчинка, зачепили публіку заживе». Фердинанд тупо дивився на нього, тільки щоб сказати щось, він промовив. «Так, я знаю, Адель читала мені газети. Картина дуже хороша, чи не так? О, я все ще багато працюю, але я вас запевняю, вона мене перевищує. О, як дивовижно вона володіє майстерністю!» І він посміхнувся своєю хворою усмішкою. Адель підійшла до них і знизила плечима. Сказала із м'якістю Відданої дружини. «О, я прошу вас, не слухайте його. Ви ж знаєте його. Якщо вірите йому, то він каже, нібито я великий художник. Але ж я тільки допомагаю. Та і то погано». Ренкен мовчки був присутній на сцені, яку вони, мабуть, не вперше розігрували один перед одним. У цій майстерні він відчував повне знищення особи Фердинанда. Тепер він не робив навіть олівцеві начерки і опустився настільки, що не відчував потреби зберегти хоча б видиму Адель повністю його поглинула, і в її жіночій творчості залишився лише віддалений слід його чоловічої індивідуальності. «Ви залишитесь обідати чи не так?» – запитав він. «О, який я виснажений! Чи можете ви це зрозуміти?» «Я сьогодні ні за що не брався, і вже падаю від утоми. Та він нічого не робить, лише працює, зранку і до вечора», – вставила Адель. «Він не хоче мене слухати і ніколи не відпочиває, як слід». «Правильно», – відповів Фердинанд, – «відпочинок для мене гірший за хворобу. Я повинен бути весь час чимось зайнятий». Він підвівся і, ледве пересуваючи ноги, підійшов до маленького столика, за яким його дружина колись писала акварелі. Він витріщився на аркуш, на якому було намічено якісь контури. Це була, безперечно, одна із перших наївних робіт Аделі. Ренкен нахилився через плече Фердинанда. Він усміхався, дивився на цей дитячий, невмілий малюнок. На його млявість тону, на всю його безглузду мазню. Кумедно, промимрив він. Але тут він зустрівся з пильним поглядом Аделі. Ренкен замовк. Впевнено, не вдаючись до муштеблю, вона щойно накидала фігуру. Кожен її мазок викривав велику майстерність і широту охоплення. Чи не так, млин дуже милий? З готовністю підхопив Фердинанд. Усе ще схилений був над аркушем паперу, як слухняний маленький хлопчик. О, та я тільки вчуся писати аквареллю. Не більше. Ренкен був приголомшений. Це Фердинанд писав тепер сентиментальні акварелі. Кінець.